«Доста панькатися! Оголосіть по всьому краю, що від дня святого Онуфрія запроваджуються турнії! Мій старий закон, який забороняв герці між лицарями з касовою, все зрозуміло?» «Та зрозуміло!» – зітхнув воєвода. «Мені зрозуміло. А як іншим?» «Ну, оголошу набір до війська. Гадайте, підуть! За ті пару талярів!» Та кожен колишній вояк уже так з вухами в господарство заліз, що тою мізерною його і не спокусиш. Він, оно, збіжджа вивезе до Чехії, та зароби стільки, що, дивись, і сам зможе військо набирати. А ви присилуйте. Не сказати, присилуйте. Чим присилую, Оцими двома руками? Хіба сторожу вашу познімати? Та й те, скільки той історожі? Селюхийно! Заціпи візьмуться, розбіжиться ваша сторожа, як курчата перед шулікою. Що ви верзете? А закон? Я встановлював закони чи мої діди. Хіба насміляться вони піти проти закону? Гей, ваша милість! Тут ви трошки той. Самі ж, вибачайте, начхали на закон, а ваші підвладні з вас таки приклад і взяли. Та хоч би закон. Що з нього? Хіба за часів вашого татуня царство їм не гнали батогами людей до війська? Не посилали вояків Данину збирати? Не садили у в'язниці? А був же закон. Але тоді хоч було чим той закон підтримувати, а нині залишились я та ви. Хіба у двох і підем Данину збирати? Ну ще тих бомків за дверей візьмеш. Лицарі, що за ці роки зібрали нас по своїх добрах, то те й пробанкетували. Князь нічого нового для себе не почув. Але тому, що не раз і сам про це все мислив, стало на душі гірко і похмуро. То що порадити? спитав. Не хотів я раніше казати, поки ще всього не перевірив. Та, здається, Господь змиластивився над нами. Ви про що? Пригнався днями до мене побережник. І знаєте, яку новину приніс? Каже, бачив дракона. Та йдіть ви! Каже, біля бистриці. Справжнього дракона? Ну та, справжнього, з крилами. Все, як має бути. Вогонь видихає. Здоровезний, каже, як гора. І де він живе? У тій самій печері, де жив той дракон, що його при вашому дідові забито було. Ти диви, Господи, чим я віддячу тобі за ласку твою. Вклянув під образами й помолився, а як устав з колін, то радість світилася в його очах, а плечі розправилися, наче й не згорблювалися ніколи. Нині вранці я посилав людей, і вони підтвердили на березі бистриці бачили сліди драконові. Ух, ну що ж, Господи благослови, розсилайте гінців. Так і оголосіть, хто переможе дракона, пошлюбить князівну і сяде на престолі. Бій з драконом святе діло, тут народ валом повалить, проти цього лицарі не стоять. Я впевнений, що вони тільки на цю візь зачують, враз усі бенкети закинуть, за мечі візьмуться та жирок позганяють». Дракон ще був зовсім молодий. Минуло вісім років, відколи він вилупився з яйця, що пролежало, може, із сотню літ у печері. Не було кому заопікуватися ним та навчити драконячого способу життя. Бідолаха навіть не знав, чим повинен харчуватися. І їв собі травичку, листячко, різні там ягідки, дикі яблука і груші. Цілими днями просиджував у печері, тільки вночі виповзав на прогулянку. І через те ніхто й не підозрював про його існування. Але якось він серед ночі забрів до густелезного лісу, проблукав у ньому до світанку. І коли вже повертав назад, натрапив у гайку біля річки на чиюсь хатину. З-за хатини чулося лунке гупання. Дракон спинився і зацікавлено почав наслухати. Небавом затихло,